це було нелегко. Хвіртка була висока і закінчувалася довгими сталевими стесами. Правда, можна було б спробувати відімкнути замок, але на це потрібен час. Випадковий перехожий міг помітити Климунду. Ще раз уважно роздивився довкола. Тиша і спокій. Тільки горобці не поділили чогось і влаштували справжній скандал у садочку навпроти. Климунда легким рухом перекинув через хвіртку рюкзак, схопився за сталеві прути і підтягнувся. Тіло раптом стало наче невагоме. Відштовхнувся ногою від ручки і спробував протиснутися між гострими прутами та лише подряпав плече. Тоді, ризикуючи настромитися на вістря, перекинув тіло через списи і мало не впав на асфальтовану доріжку, що вела до парадного ходу котеджу. Підібрав рюкзак і, не озираючись, оббіг будиночок. Професор видно, любив квіти. Вся відкрита веранда, що виходила в сад, була обсаджена в'юнкими трояндами. Вони густо розрослися. Під їхнім прикриттям Климунда відчув себе впевненіше. Іваницький розповідав, що двері, які вели з котеджу на веранду, досить масивні, але замикаються лише на один трохи застарілий французький замок. Для таких замків спереду мав набір відмичок і гадав, що відразу впорається із замком. Однак минуло 5-10 хвилин, а двері не піддавалися. Нерви Климунди напружилися до краю, тіло вкрилося холодним липким потом, тривожений, що натиснув на стелеву ручку відмички. Зимок раптом клацнув. Двері легко піддалися, не були замкнені. Калимунда, не озираючись, прослизнув у вузький коридорчик. Знав на пам'ять за омеляновим описом розташування кімнат. Ось простора вітальня першого поверху, круті дерев'яні сходи на другий. Сперед он схопився за поручень, але йому нараз забракло повітря, ноги стали якісь ватяні, тіло обважніво, і він сів просто на сходах. Тупо дивився на пухнастий килим, що застиляв усю підлогу вітальні, простягнув ноги, відчуваючи зрадливу слабкість під коліннями, і раптом зрозумів, що й справді може вмерти від переляку. Ця думка не пригнітила, а навпаки надала відразу сили. Тіло знову стало пружним і спередон, перестрибуючи через сходинки, злетів на другий поверх. Штовхнув двері ліворуч, вони вели до кабінету і розгублено зупинився. Здавалося, на все життя запам'ятав схему розташування стахових ікон. Та чи пам'ять раптом зрадила? Чи його щось неждано так вразило в тому зібранні? Стояв і дивився, Заціпенілий під суворими поглядами десятків святих, які втупилися в нього зі стіни. Щось грюкнуло збоку, і Климун злякано відсахнувся. Невже хтось на терасі, грюкнуло знову і раптом збагнув. Кватирка. Він не причинив за собою двері і утворився протяг. Спередон знову поглянув на святих. Тепер ікони видалися йому звичайною мазаниною. Він не дав би за найціннішу з них навіть карбованці. Клемунда дужче натягнув рукавички, щоб не заважали йому, діяв рішуче й точно, розраховуючи кожен рух. Нижній ряд третя ікона ліворуч, спередон не дивлячись, кину її в рюкзак. Майже поруч найцінніше якийсь рубльов. Її зняв обережно і поклав так, щоб не потряпати. Нараз Климунда згадав про Іваницького. Той зараз чекає його у своєму москвічі за кілька кварталів звідси. Спочатку вони хотіли поставити машину за рогом, та потім вирішили не робити цього. Вулиця досить тиха, садиба від садиби за півсотні метрів. Машина може привернути увагу. Хтось запам'ятає номер чи обличчя водія. Климунда добрався вже до останнього ряду, присунув стілець і знімав ікони, дбайливо складаючи їх у рюкзак, коли зняв останню із зазначених у схемі Іваницького.